Estitut atsegin, ustekabea eta loreak ezagutzen lurraldeak. Txegin, ez lurraldeak. Estitut atsegin. Eser berri bitokirik egin gabe, iraganeko doinuak bakarrik jotzen dituzten gramofonoak. Estitut atsegin, non eta zergatik dabiltzan ez dakiten bidaztiak. Patxi, eskiagara. Jo jansenari. Dol irrigade orainitaraz. O toitzenaiti estan bat utsin esak. En azkena diwena iterraz. nuneta nola bota zenuen. E, lehenengo lehenengoa, <laughs> ez dakit zein izango zen eta ez dakit bertxe izango zen ere. Segur ez dute akorduan izango. E, formalxiago non eta noiz eta nola kantatu nuen, ba bai, segur aski bertxe ba, eskolan izango zen. Zein zen nuen aldamenean? Ba kuadria galanta, e, ba nik e, behatzi amar bat urterekin eman nuen bertxe eskolarako pausua eta gara iartan bi ba, talde izaten ginen, e, ordi ziko barren inguratzen ginenak eta guztira ba, larogei bat lagun edo bai. Eta ba, inguruan izango ziren ba, Aritz Zeberio, Iker Zubeldia, Ander ondo e, Anartziparrak irre ere gogoan det, Unai Galpatsoro. Lehenen kualdiko antzen jenean, bazenekin zertarazin zen, bertxe eskolara? Ez ondo egi. Egi esan, e, kantua eta kontua asko gustatzen zitzaizkidala bai, e, nire orduko andere e, Isabel Txok gurasoei ala proposatu, ba zaletasuna e, ikusten zidala eta Bertx bat bazela zela hor dizian, da animatzeko, ta alaxi ez, inguratu nintzen, baina ondo egi jakinga beba Bertx Eskola zertzen. Eskuak nuntzen nituen? Lehenengo Bertxa kantatu zenuen hartan? Ez ei segurasksi mai gainan izango niluen. Berekin terraza un tarik. Kaixo tangetorri. Itakaraz. Hitzaren ahots ekaitz eta idatigoiko etxea. Teklatzen mailan. Enter. Ineriu barkintzenan ditzi pia. Gaur bai, gaur bertsoa protagonista Zagia. Adio Jaren Madima Jaлена 36garren baixari bertsopa per sariketari kuku 10garren erniarraiz kuku e, itsanen Arka, aritz, barkatu aritz mugikarekin eta esabati jarria jarregirekin solasen arituko gara. Eta ustaiaren amaikan azkena txamantzuen inaxie txabere gogoan izango dugu. Zion eba berada pasazia Aritz mugikaikaitz eta xabati jarregi, gertuko bilagun, bertxotarteko? Bai, e, gertuko bilagun e asko estimatzen ditudanak. E, aritz bapatean e, ikaragarrizko mailan ari da, azken urte luze hauetan, eta bertso idatziei ere gogotxu eldu di, eta hainbazari irabazten ari da. Eta xabati jarregi ere, ba, oso-oso gazterik, ba, emez dortzi urte bete berri izango ditu, eta ikaragarrizko etorria duen bertsolaria da, eta asko-asko estimatzen duana. Gaur, bertxo protagonista, Aritz, Xabat, eta Inasirekin. Egun nintzule. Horregatik aukeratu ezu? Gaur bertsoa Adelako protagonista horregatik aukeratu ezu jon Mayatakoa doria? Egin dituz etxeko lanak? Bai, egin ditut etxeko lanak. E, eta besteak beste, horregatik ba, aukeratu dute kantu hau, eta ez beste bat. Aurreko, mutan izun erronka, aste betean... E... Euskal kantu bat aukeratu eta ekarri behar diguzu. E, uinbidez, zabaltzeko, eta bere inguruan solasaldi txiki bat izateko. Denbora bai. ez da pasatzen? Kantua aukeratu duzu? Bai, denbora ez pasatzen, eta nek, eh, denbora dexente pasadet, eh, denbora ez da pasatzen eh, kantua bain eta berriz eh, entzuten eta gozatzen ez da. Aurreko astean esaten genuen harin hildotik, ba, melodia eta kantua ez ezik, ba, Letrari, erreparatzen, ez? E, letra zora iruditzen zei darako, John Mayak ondua. Ez beltzak taldearen kantua da? Bai, ez beltzak taldearen kantua, ba duela pare baturte eman ziren ezagutzera, zumarraako etxe berri hauzon eta gerostik hainbat e, eman aldi, ez? Ezken jituzte, John Mayak gorka hermosa eta pikik osatutako irukoteak. Denbora ez tapasatzen? Zertarako ezta pasatzen denbora? Edo zergatik ez tapasatzen? Ba, denborak aurrera egiten du, baina oroitzapenak bere hortan, ez? Irauten du, eta oroitzapenak, memoriak laguntzen digu ba, atzera egiten, e, nahi degun tokira itzultzen eta aldi berean, ba, preso ere bagauzka, ez? E, oroitzapenak, memoriak, askotan eguk aurrera egin egina izaten dugulako, baina nahi gabean ba, memoriak ainguratu egiten gaitu elako iraganean. Hauberaz gaurko proposamena, ez zurbelzak taldearen denbora ez da pasatzen kantua. Baina ez da kinon egon John Mayagorka hermosa tapiki. Zarenean Tembora Ez da pasazen Naizta egunak Igaro Zugabe Mine matendi Baina zurekin Gehiago Oe Batiru zait Zure eskuaren aurra azpianian nezkutatzen den Monstrooa diot beldurra Errezaileoia berriz jauten da bat probatuta Nerio Gertatzen zait Zuri Beinbegiratuta Ez dakite Egiten dezun Naigabe Edo tanaita Baina Zure Perfumea daukatatzeti Tijarraika Denbor Pasatzen, naiztaregunak igaro, Zuga aben mine matendi, Baina zurekin gehiago, Berna hortan oroitztzen zaitut pareskattardotan O hartzerako malkoek Piana jo ardotan egon naiz argazkitenak ezabatzeko zorrian baina tatuatu dizgit. Nostalgiak memorian, ze mine maten didaten. Bagenduk eta bazinak, mingainean iltzaturik. Dara matzadan pirzinak, Denbora ez da pasatzen, naiz da egunak igaro, Zugabe mine matendi, baina zurekin gehiago. espada esate ondo nabon eskezgatu ez zaitun maite maitea denbora ez da pasazen naizta egunak igarro zu gabe mine maten. Baña zurekin gehiago Dembora ez da pasatzen Naizta egunak igaro Azkatun induzun epi Gora pilatuta nago Aspalditigatuz Urruneragoaz Aspalditigatuz Baina Aspalditigatuz Urruneragoaz Tarten Inaxi etxabe bezalako bertxolariak Izan direlako Ez inoiz Eguzki argitan Hautxak izan Urrilegi gaude Zumaiako oikian jaioa zarautzen bizi izan da Urrilegi gaude baina zenet... Milabeatzen eta berrogitamaseitik bertxoak idazten aritua eta aukerazunetan zuenetan plazan ere kantuan aritua Eguzki argitan hautsa izan daurean azkeneko aldiz bi 000 kantatu zuen. Berak jaantzi baizionon txapela, gipuzkoako txapela beñat gaztelumendiri. Eta nahi kaitzen da zuena izaukerarik e, inasi gertuan izatekoa, ez dakit zara utzaldera joan zarenetan edo... Ez jakinaren gainean behintzat. E, litekena da, ba ez dakit, e, bat duela ogoi bat urte, ogoi eta bat urte, e, lizardi sarian kantatzen genuenean bertan izatea baintzulen artean litekena da. Baina ez, ez aurrez aurrekorik e, ez dut ez nuen izan e, inashirekin eh bai eta inoiz ere bere bertsoren bate irakurriare irakurri ez eta, eta orain eh berriki ba oso gustora ez berritu ditut eh lenaldi hartako oroitzapenak iruditzen zait oso emakume indartsua izan zela eta oso bertsolari polita pentsamila behatzen eta hogeita mairu tokitan gelditzen da, mila behatzen eta berrogeita maizei, ari zenean eta nahi zuenean emakumeak ezin, kalean eta tabertan kantuan aritu. Bai, e, badiru di oso oso bertsozalea, e, zela inaxi eta bertsoak ikaragarri ez, gustatzen zitzaizkiola eta bera jaio eta bizitzen inguruan bertsoalariak oso estimatuak e, zirela, baina jakina. Emakumeak bertxotan, ba, etzeuden e, ondo ikusiak garaia hartan eta berak etzuen inondik ere ba, tabernetarako pausu hori eman ez da, bertxoak. Kantatzeko, orduan e, idatziari eman zion eta alaxi aritzen zen e, inasi. Bere egunerokoan hostun aritzen zen eta ziurrenera josten ba, aritzen bitartean ere, hainbat eta hainbat bertxo onduko zituen. Berak ondo esaten zuen bezala buruan, buruan ondutako bertsoak eta gero gogoratzen direnak, bertso onak izaten direla esaten zuen inaxik eta egia esan nik neuk ere alaxe ontsen ditute bertxorik borobilenak. Lehen da bizi bertsoa, buruan idatzita. Berak esana, pena handirik ere ez dut. Tabernetan ez ibili sonarena. Nik neure egin dut. denen kontra jada ezin aldai sorta asko bertso sorta hon asko ezagunak ere baita artean asko aipatu da baxarriri e, erantzuna bertso sorta nola erantzun zion baxarriri irakurri artu ez dut arte irakurtzeko? Bai eta asko gustatu zaitezta e, baxarri etzelako edonor e, bertsolari txapelduna, e, gizon ikasia e, jakintzua kultura eta basarrek idatzitako bertso batzuek ba mindu egintzuten ezta inaxik ba emakumeak nola tratatzen zituen ba etzitzaiolako batera gustatu eta inaxik ba bertso sorta eder batekin eman zion basarreri erantzuna Kantatuko diguzu bertxore bat, pare bat edo? Bailen lenda bizeko biak. Kantatuko ditut pixka bat ikustezazuen Inasi jeren bertxotea eta Baixarri eman dako erantzuna. Basarri jauna Zuk badaukazu Aiton bat maite Dezuna Zeuk diozunez berekin oso, Sarritratatzen dezuna, Eta zuk ontzat ematen dezu, Arekesaten dizuna, irakurrita daukat nikondo, bertsotan jarri dezuna, hemen dijoakki zuba orain, neskatx bat erananttzuna, neskatx baten erranttzuna, Emakumeak utzi gaituzu, oso okertzat hartu eta, munduan diran zorigaitz danak, gure lepora botata. Gizasemiak ote dauzkatzu, oso santutzat hartuta, eta, gaionen kontra zerre xanikan, etzaidneri orain falta. Bi nola jarria oso, daukaten min beratuta, daukaten min beratuta. Iratzia erruz, Nun baitzortzena txokobatia iturri bat ako ohikian jaio zen iasi zarautzen bizi izan da urte askotan betetzen zituzten biziia. Eta zarautzen e behardegu salto basarri bertsopa perariketak hogeita hamasgarna betedulko ordenten. Hizkuntza berdin bat ibaertzetan egaitza aurrengoan epai mailanetan aritzea egoki jo zaizu? Bai, alaxe dakar ezta. Eh, alaxe dakarte, eh, ba, sariketako baldintzek. Aurreko urtean eh irabazlea izandakoak, ba, hurrengo urtean epailenak egiten ditu eta eta gustatzen zait, gustatzen zait tartean tartean, ba, bertzokide ditu zer eta nola idazten duten jakitea, ez? Azken batean, e, bestela, ba, oiko bertsozaleak saritutako lanen berri bakarrik izaten duzta. Eta ederra da, jakitea besteek ere nola idazten duten. Askotan izaten direlako, ba, beste bizpairu, lau e, bertso sorta eder. Ba, beste epaimai batekin, edo epaimai berarekin baino, beste momentu batean, ba, sarituak e, izan litezkenak ez? Eta ederra da, ederra da, hamar ba, e, dozena bat sorta, irakurri eta aztertzeko aukera izatea. Zegai izan dituzue eskuartean? Ba, pentsa, pentsa genitzak eginak, ez? E, bat ez ere bat izan daan hausi, e, konfinamendua edo itxialdia, ba, ez dakit, e, lauzpabostek e, aukeratu dute, gai hori. E, Ertz ez berdinetatik, e, batzuk e, humorez, e, beste batzuk... E, serioago, batzuk gertuagotik oso modu inesgarrian gero aipatuko dugunnez, halaxe biziak izan zidelako. hoiek ez da izan dira bueno, batez ere hori da nagusitu den gaia gero gizontasunaz ere bai, berdintasuna gizontasuna sexua, generoa, E, horiek dira orain buruan e, buruan ditudanak, batez ere hori, ezta e, konfinamendua edo itxialdia da nabarmen e, gaien du den gaia aurten kontan. Izane lanak aurkezteko epea ere aurreratu eginda eta bete-betean lanak sortze denbora denboratarte horrek bete-betean edo konfinamenduak bete-betean harrapatu du bertxo egilea e, lanketa horretan, ez, sortze lanketa horretan eta horrek ere izango du eragina, ezin bestean. Bai, e, ikusita etxean eta hetetik genbiltzala ez askote asko lanean ba antolatzailei iruditu zitzaien egokia izan zitekeela epea ilabete ez e, aurreratzea eta, eta itxialdiarekin itzialdiarekin edo e, jartzea e, lanak aurkezteko EPE-muga. ez eta kit asmatu ote duten e, aurreko urteetan baino lan gutxixiago aurkeztu dilako beste eragile batzuk ere izan izanlitezkez, e, hainbat urtean e, EPE-bera e, duen ba, bertxosarik eta batean ba, EPE-ak ealdatzeak ba, behar bada parte hartzaileak den bat edo beste despistatu zezakeen ez da. Hen ikuste asmoa ona zela eta, bueno, bertxosorta dexenteko bate aurkeztu da. Eta, aztertzekoa da, ez, aztertzekoa da, eta behar bada protagonista galdetzea izaten da askotan onena, ez. E, itxialdiak e, lagundu egiten ote duen edo kalterako izaten ote denez. Pentsatzen dugu askotan, gehiago ez, izaten dugula idazteko, sortzeko, zerbaitetara ba, buru belarriago, jartzeko, baino nik nere kasuan behintzat e, gora berak izan ditut ez. E, Lehen da biziko amar bat egunean edo ikaragarri irakurri nuen eta idatzi ere desente, baina gero bolada luze amar bat izan nuen ba, burua ba, bestelako pentsamen duetara ez, e, joaten zitzaidana. Eta ba, jarraipenik ezen nien, ematen, e, liburuei behar badazten nintzen liburu bat irakurtzen da pare bat hiru bat horri irakurtzen nituen eta konturatzen nintzen, ba, irakurtzen nuena, ez nuela, barneratzen ez, eta idazten jartzen nintzenean ere, ba, antzera ez, oso, oso asaletik ari nintzela ez, orduan goraberatxo ibili naiz, eta beste ez hortzaile batzuekin nintzegin da ere, badirudi, ba, ez dela eman korregia izan e, alde hortatik e, itxialdia. Ba, honena protagonistari galdetzea, e, aritz mugika, konfinamendua itxialdia, mesederako edo traba izan da sormen lanetan? Atxalde hon. Ba, bueno, e, denbora aldetik mesederako, baina nikoztet bakai aldetik eta bakai eman behar taien trataeraren aldetik ba, alderako, ba, bat ere bakai batzelako zentrala eta ertzekoa eta bakarra esango nuketa eta eta bueno, ba horri ertzak biliotu izan, ba egunero ba baiz ormena eta ba egunerokotasuna bera ere nahiko antzeko edo berdina izan dalako. Ariz, mokikak aixotan geturritak gara eta zorionak? Ez kere gasko. Ogeita masi zuretzat poltsikora? Bai, toza toza sentitxu noen berriak jasotzean eh, ez naiz bereziki Sorta eskirazten dituen bertxo noaz, baina bueno, bagitzen ditu da noia bintzak guztotzea itzen ditut eta eta bain guztotzea lan hori aurkeztu eta beste guztatzea ere egia ba, esan, pozgarria da. Den-denok harrapatu gaitu berizketari gabe itxialdiak zu ere bai eta bete-betean horri heldu diozu bertxo sortaren bai. gai ardatzat. Bai, ala izan da. E, ba, ipatzen nuen bezala ba Gai hori ies egitea nahi behintzat diaia ezinezkoa izan zait. Eta, eta bueno, e, berez, da e, ba, egoera bati erantzuteko zerbait izan zan sorta ez txapelketarako prestatuteko zerbait, e, eskutiz batzen izatez bertxosorta. E, bikotea eta biok, ba, mugaren aldeoan atan bizi behar izan dugu konfinamendua, beraz, ba banaka kobiko taremana izan dela esan behar, eta eta pizka ba, bueno ba elkarrekin telefonoz zitzen genuen WhatsApp ez ere bai baina pintsatu nuen, ba nola beto azal ninteken ba bertzo da baina eta hala eskutitza hite hasi sinnten eta ia bukatua neukanean ba bukatu zen, eta elkartzeko aukera izan genuen beraz ba elbidea aldatuta azarautza nuen, eta bueno Ba, hangoek ere pozik hartu denun bai. Asirako amaostegunaiek asko gehiago iluzatu dira? Bai, bai, alaixe zen, eta bueno, asirako amaosteguna oietan gaina ez nintzen asi ezerra iten, baina gero ikusten nuenean, ba, amaost eta oita marreta oita amaost zidala, ba, baina, bueno, ba, nire urduritasun eta beldurretak ezkoek ere kanalizatzeko modu bat, E izant zen basorta ohiaztea, lagunero buruan ebizkienak, ba kanporatzeko bide bat eta eta bueno, bi bete ditu eta alde horretatikan ere ba ba gustora. Nafarro eta Gipuzkoa elkarri muxuka daude baino. Bai, bai. Baino. Horik guk ere bizi izan berri izan berri izan dugu eta gogorra egiten da, ezta? Bai, bai eta bueno, batez ere gogorra behar ba, ba Euskal Autonomia Erkidegoan Baia ja, normaltasun edo ezko normaltasun horren barruan genbiltzanean ba ba muga hortse izan eta ezin gurutzatu izana vale ba, gezen eta bai bai jaian azkenerako luze luze jodu konfinamenduak Haritz azken urteetan bapateko bertxoan gustora eta emaitza politak lortuz idatzizkoari ere gustora heltzen diozu Bai bai bai bai Niolako zalantza gabe nahi e bertsoa gustatzen zaí bere bere molde guztitan eta eta izan ba bueno idazizkoak ematen du alako eh ba, bueno, espazio bat eta denbora tarte bat eta ba bapatean hurbil lesna ba, perfekzio batera hurbiltzeko eta bueno ba eskertzen da ba etxan, ba aukera izatea idazteko aukera e, esaldiei badu zen ardioa vuelta emateko aukera eta eta bapateko adibidez hori ez du eta bapatean ari naizenean ere ba, eroso sentitzen naizenean arren, ba, ba, ni benetan eroso ba denbora tarte gehi xagorekin sentitzen naiz eta eta gustura eltzen dio tidatzizkoari aukera hauenean Aritz eskainitako elkarrizketan zure hitzetan titularra Bertso jarriai balore eman behar genieke. Bai, e, alaxe usteet, e, batetik, bueno, niko usteet, e, une honetan bertsolaritzaren zentroan, bat bateko bertso jartzen dela, eta izatez ere bertsolaritza hori dela usteet, baina, baina ez zetuzte idatzizkoa bigarren mailako zerba denik. E, era bat desberdina den zerbait da. E, Eskupelota eta ba, teniza izango iraken bezala Eez dutu uste bat denik gorago ko mailbeakoa eta beste aberagoko e, eta esango nuke gainera ba, batean ba, ondo moldatzen diren bertsolari asko ere ba baiidaziz ez zi ondo moldaten eta horrek erakusten du ba, ez delala dela bigarren mailako zerbait ez delala bat beste daino errazagoa edo zailagoa den zerbait. eta gero ba iruitzentei balorea eman berlitzeko la ba bale ederrak eta sorta ederrak e, irakur daitezkelako bertso sorta idatzietan eta irakurri besterik ez dago ba azken urtetan ba basarrisarien irazle izan direenak edo edo laztako txikitza pelketan irazle izan direenak edo edo besterioa ba, argian lehen astero argitaratzen ziren bertsoiek eta eta nik uste ba, bueno, dut gutxi izaten dutela sorta horiek azken finan ba, galdu egiten dira e, normalean ez dira baliatzen inolako edapenik emateko edo edo bideo baten bidez edo irudi baten bidez edo kantaldi baten bidez ez zakit nola esan eta eta iruditzen zaik ba hor bueno, bideo bat e, ba, landu ba bide bideo bat baduela bertsolaritzak eta berba bertsolaritzari ere ba Aberazgarri izango litzaioken jendea Aperrezkuratuko lukela edo erakarreko lukela <gülüyor> Arit, e, txikian ere asko esan daiteke askotan joera dugu? Aundira jotzekoa, e, ekaitzekiaz e, Baixarri bera irabazizuen eta azkeneko urtetan joera izan du ba, Neurri luzean aritzekoa, zortziko txikian e, egindako bertsoak dira Hor e, ere esan-esan daiteke, eta esaten da? Bai... <gülüyor> ez esateko ez ateko aukerana ez ateko txikia beraz ba bueno eh ni ba naiz neurri txikien zalea bai irakurtzeko bai entzuteko ta, eta eta alde erean bai kantatzeko eta bai jazztzeko eta eta bueno azkenean e, hainbeste tolestu bear horrek eh nikusten dez bertsoa hobetu egiten duela, nun eta e, esateko ez ikaragarri ez dagoen eta norbaitek gai bati keragarri landuta ez daukan Eta, eta, bueno, nire helburu izaten da, asteko ezinor e, horra aspertzea, eta niri gertatuzan zait, ba, bertso e, bertsozorta luze batzuk irakurtzen, eta behar, ba, ba e, bertso askotan, ba, edukia eta forma ere errepikatzen denean. Eta nik orduan, ba, joera egindet, niri gustatzen zaian zerbait egitekoa, ba, beste guztagarri izango delakoan, eta horregatik zortziko txikia, Eta dio sumestra, ah, bueno, esateko daukanak eta eta habilieza pizka daukanak, ba ni gustuet neurri horretan ere asma ez Bai, Bai, Arratsaldean aritze eta zorionak lenda bizi. Arratsaldean gait. Eh, esan lenda bizi, ba ikaragarri postu nintzela bertso sortaren egilea hitzela jakimeanean, ba, ikusten dedalako eta ta sentitzen dela lako ikaragarri gustatzen zaiala eta ikaragarri lantzen dela, bai bapatekoa eta, bueno, orain e, bertsoidatziak ere baita hori transmititu ditendek eta iritsi, iritsi egiten dek. Bestetik esan, bai, iratik e, esaten zuenaren hildotik, ba, baietzez, askotan e, joera dugula, ba luzerakoa, e, amdirakoa, eta kasu honetan behintzat, e, nik ikaragarri eskertu eskertu nuen, ba, zortziko txikian edo edo, bai, e, molde txikian e, idatzia izatea, ez e, uste, e, aritzek zuen e, esatekoa hor biltzen zela, eta zortziko txikiak, aritzek esan duen bezala, askotan e, balio erantzi bat dauka, ez e, oso tarte txikian egin behar dira e, lotura lanak, e, joskura lanak, eta, eta espazio tarte txikian e, asko esatea, ba ez da erreza izaten, ez? eta hori da askotan, ba, aforismoekin eta gertatzen dena, ez, e, iru lauitzetan e, ideia bat borobiltzea ba, ba, kosta egiten da. Bestetik, lehen esan dizu edan bezala, ba, konfinamenduaz edo koronabirusaren e, inguruan sorta desente izan ziren aurkeztuak, lauzpabos sorta, eta aritzek esan duena, ez e, gertatu zitzaigun, e, oroa repaima ikideoi, ba, iruditzen zitzaigula, ba bertxo geiegiz zeudela, ez? Ideia begaren inguruan ba bueltaka aritzeko, bertxo geiegik batetik ba ba bertxo da gutxieneko eta ba tartean baziren ba 10, 11akoak, ez? Eta orduan ba, ez da erreza izaten askotan, ba hainbeste ideia ez berdin eh jorratzea edo nolabait bilakaera tematiko bat ematea, ez? Eh, piska e, ertz ezberdinak eh bilatzea eta eta aritzen kasuan nik uste dut eh iritsi hitzaigula hasira niri beintzat sinesgarria iruditu zitzaidalako egiantzekoa eta gerora ba, ba ikusten zen berak bizitako zerbait da eta hori garrantzitsua iruditzen zitzaidan niri beintzat eh e, ba nuen, aurrez banuen bildur hori e, gai izarra ba konfinamendua izango zela edo virusa edo Eta ba oso zaila da, ba zerbait berria delako, ez jakintasuna hundia dagoelako, adituek ere ez dakitelako birusaren inguruan e, askorik, eta ba, gu gehu jartzea, zortzi amar bertso idazten, zortzi puntukoan, Ba, idea bakar bat edo pare bat bakarrik izan da, ba oso zaila da. Ez? Aritzek egin duena da, berari nola eragin dion ezta. da. E, bikote harremanean bere bikotik kidea idea ba, mugaz arago egonda ez. Azken batean ez da, koronavirusaz edo itxialdiaz e, itxu-itzuan aritu, baizik beretik e, nola bizi izan duen eta nola, nola eragin dion, zortziko txikian eta zoragarri aurrean bai bertso sorta aritze bertxoren bat edo pare bat edo kantatzeko? Ba, ez dauka, tegi esan momentu enten aurrean bertso sorta baino garba baten batekin asmatuko nuke. Bai, mm, Musi garba, bai. musika pixka teman e, bai. buruari eta hausartzen mani da. bazara aurrera. Hoi da. Mm. Zerra naiz Ni basantz Ben naiz Haizki Beletik Itxasora Jauzika Doan Takau ezberen Burua Hiltzen duten Euskal Olerkari. Taien gortz putzak, daztanduko bituzten, lupinak... Bertxo sorta osorik ezagutu nahi duenak, bertxo guztiak irakurri nahi dituenak, bortxe ditu, eskura bertxapunto eus eh, atarian. Zeritz, bai, animatzen gara? Bai, kantatuko ez, zer bai, pare bat zegoen kantatuko dituz eta... Bo, dea, bota. Bota. Egunak luze doaz eta gaua labur, igande de esan nizunetik agur, gerozik naiz geldiri bare dagoen ur, ilusio utxetik elikatzen den lur, Goizetan kentzerako begi makar printzak Buruan dauzkatzure bezperako hitzak Baina nola basoan azten diren zizak Bizitzala burradu pozaren bizitzak Amaren bularra, aurraren janari Aurraren egarra, beti unki garri Baratzonen erdian, oseak nagoni Zure bular, laztanen, antxiz eta Zure bular politak Aritz, zara uste gultan badere, iritsi behar zitzeskion, ariritsiko zitzeskion bertxoak, ez dakite irakurri egin zituen edo entzun egin zituen? joan? E, entzun, han bertan <laughs> lehenbiziko aldiz. <laughs> eta, bueno, e, bazekien aitortu nion aurretik bere ez gutun bat eta bere txat zela. E, ala ere zituen aurrez entzun nahi izan, nahi izan zituenan musikarekin eta destinguru hartan entzun. Eta, bueno, guztatu izte izki eta... Ez da bueno, ei pai ainakoa bada hori. <laughs> Ea urrengorik ez zen, baina hurrengorik bada beste modu baten harrapatuko daitu. Itzialdiak diot. bai, bye, bai, bye, bai, mic, bai, hala ustea. Ja. Hala, hala biaritzek, ezta? Eh, harrafatu gaitzala teliatu peberak, ez? Urrengorik bada, dotore bukatua. Bai. Bai, bai, zerbait zeintzat ikasi hontatik eta eta berda, ba bueno, ez zaigu gaizki etorri ba gure Bizierez moden biziereduaren eh bikote harremanaren inguruan pentsatzeko eta eta bueno, ba ez berriz itzialdiri gertatzea, baina Hori. baldin baletor ba ba hitse atuliatu ba, pebiraren azpian karrapa gaitzala eta eta gero gerokoak. Primera nariz zorionak eh, gozatu eta eskerrik asko eskerrik asko deiari irantsuna eta buruz kantatzeko alegina egillardik Zegi sortan hey. <laughs> Mesarka bat, azteaz oh, Ondo izan Mesarka bat, ayo Aizze abezela Zaude isilik aurra Ez egin nidarrik Munduak ez du eta malkoen beharrik Haunditzen zeranean Ikusiko duzu Isilik egoteak Zenbat bali Segi zure bidetik. Obeda horrela Gauza denen gainetik haizea bezela. Epaimaiak sari bakarramatea erabaki du aurten, bi izaten dira basarrileiaketan, bigarrena utzi gelditu da. Bai, bigarren saria utzi gelditu da, bigarren bertso sorta honena edo gustokoinen izan genuena ba, Ariz Mujikarena berarena zelako eta baldintzetan hala dakarrez e, bertso hartzaile berak e, ezingo dituela bisari irabazi eta lehenengo saria ba berea zenez e, bigarrenik ez ematea erabaki genuen osatudu. Erni arraitz sariketak, bapateko bertxo sariketak, maizki usupari batez augarri? Erni arraitz sariketaz? Bai, ba, badira urte batzuk, eh, oker ezpanago bi ez behin jokatzen den sariketa delako, hor erni eh, inguruan ez da, ba azpeiti, azkoiti eh, buelta hortan eh, jokatzen den sariketa da. Eh, asirako urteetan esango nuke Eskualdeko ekarten zutela parte, azpeiti askoiti e, zestoa e, zarautarrek ere bai horio or, eskualde mailako sariketa egiten zuten ba, bertan bauudeako hamabi ba, gemezortzi bat bertsolariko kuadrilla osatzeko lainz. eta gerora ba, zabaldu egin zuten eta gaur egun ba Euskal Herri osoko bertsolari gazteak aritzen dira. Ez esan gozu nuke, ba, emez eta oh, hogeita bos bat urte bitarteko gazteak aritzen direla, e, emez hortzi bertxolari asten dira kantuan, hiru kanporak eta egiten dituzte, eta ba, seix ahilkatzen sei dira finalerako. erako. Uda berrian zen jokatzeko, baina usta ian, egin an finala jokatu da esango nuke Iñaizko bertsosaariketaririk e, luzena izan dela izatez. Okerrezpanago lehennda biziko kanporak eta itxialdia baino lehen. jokatu zelako eta buruz ari naiz, baina irabazlea bera e, xbattilarregi e, lenda biziko kanporaketatik sekatu zen beraz pentsa, lehenengo kanporaketa noiz kantatu zuen eta ba, finala noiz irabazi dunez, ba, lauz pa bostila bete izango dira tartean. Xabati jarregi, nola usten zaio tenxioari, hainbeste denboran, burua sariketa batean jartzen dugunean, nola eutxe hainbeste denboran? Bueno, atxalean, eta egizan, ba, eztakit e, eutxinion hainbeste denboraz sariketa eta horreiez, nik uste denak aldut zaten baten genula, edo ja bertan behiragelituko zela, eta hori esan duzten bezala martxan jokatuzten lehenbiziko kanporak eta eta gero ustaien berrekin zaio sarriketare eta bueno, e, berriz buru eartan jarri ginen berritik e, denak esan duzten bezala bertan bera bezala gineuken eldiduko zela eta, bueno, ba... uste baino lehenago jarri barri zen martxan Txapela, xabati jarregi lehitzarraren burura, xabat zorionak. Ezkerrik aska. Egaitz pare bat ezaugarri eman dizkiguzu xariketaz, eman ezkiguzu pare bat ezagarri, ezagarri xabati jarregiz. Bueno, egia esan e, askorik oraindik ez dut ezagutzen, e, bertsolari gazte-gaztea delako, ez da? Euker ezpanago ba hemen sortzi urte izango ditu, e, bete berri, eta esango nuke ba denok harritzen gaituen e, bertsolaria dela, ez oso bertsolari freskoa, etorri handikoa eta denok nabarmendzen dugun ezaugarri bat da oso errez egiten duela bertxotan, ez. E, horretaz gain nik izan dute e, aukera ba berarekin hainbat eh entrenamendu egitekoa eta txapelketan ere bere zenbait saio gertutik eh jarraitzekoa ta esango nuke Etorriaz gain, ba urte izateko ideietan ba heldutasun handia duela eta eta zeresan handia emango duenez ematen ari den e, bertsolaria dela dagoeneko. Sei finalista, Jon Gurrutxaga, Maider Arregian, Suazu e, Bizkar, e, Xabat Illarregi bera, Oiharr Etxeberia eta Asier Galartza Muxi, e, Xabat nola sentitu zen zenuen zure burua, seikotaren artean. Bos lagunak Aldaminan izan da? Bueno, ba, beste bostak bezela ikusten nahikoa arraro, ez? Holako egoera batetik etorri ta noretzako lehen biziko saioa zen eta lehen saioa izatez gain finala zen. Beraz nahiko nahiko arraroa dena, ez? Eunereste finala jokatzen eta gaina holako egoera baten gutxia eta bueno, e, Nahiko arraro, baina bueno. Elburu eh, nik uste denak nahiko antzeko giniula ez alik normalen eramatea. Zer, prekupazio puntu bat bagin jaukendenak ez. Entzulea maskariakin, distantziak, gelak, ez, dena nahiko arraro iniz gabe eta, bueno... Gero uste baino normalago azken. Eh? Hori galdetu beharnizune eh, askotan galdetzen zaio egoera eh, arruntean ere bertsariari zerrikusten da oltza gainetik eh, zuek zuen gaztean asko ikusitakoak zarete olttze asko zapaldu dituzuelako eh, orainonetan zerrikusten zen, oltza gainetik hori berria zen Ba, Nahi baino egoera anormalagoa ez, eh? <laughs> denak maskariakin distanttiak manten duuz, Orduun etxeekin, E, zure bertsoak e, reakzio zeuken, maskariak inieto zen ikusten, baina, bueno, ez, e, brom, bromaka barte nahiko nahiko harraro. Baina, bueno, bakoite bere lanen zentratu ginen, eta e, guztua egiten. Ez dakit aurretik ezagutzen zen noen hernia raitz sariketa ebera, sariketez e, berdinak ezagutua zarazu, zer du berezio, ze zaugarri ipatuko zen nuke inguruan? Zekito, bai, zeta e, batu bai, dezu. Bai ezagutzen un, hain e, dela bi urte, bi urteetik behin iten da, eta hain dela bi urte han itzan itzen finalen, zionezek e, anaie kantatzezulako. Eta zer duken berez, ban ikustez eriketak baukela bere zitasunde, eta erni finalen behintzat tokie, kantatzeko tokie ikaragarria da, e, gaztetxean iten da, azpeitiko gaztetxean, eta kriston plaza da, aurten mugatu izan e, zen behar izan da, eh ekopuru mugatuekin baino hi, e, ez? Eh nik toki esango nuke eta giro giro oso polit egoten da. E, e, eta bai, asariketa e, bakiteboke bere berezitasune. Jabat ariketei dagokienean eh nola ikusi zenuen zure burua, e, non sentitu ziren gustoren eta zer azpimarratuko zenuke ariketei bertsoi bertsoei dagokienean. Hmm. Bueno, ariketai eh Zerbatxe berrizgarri, puntuka heuk egin jula, puntukako saioa heuk eta hoi hoain arte nik txapelgietan ez sariketa baten eretzai tokatu olaikea, puntuka. Eta horretakain guztua sentitxun ditzen bakarkakoan. Ez igual lemaitzen gatik, ez azkeneko bukaera joan zitain nahi ez dela ez nuen esan, baina bai sentitxun nun nahiko argi, eta esan nahi nuena e, esaten. dena azkeneko bukaera hortan Yeah, Irrizta da bat, baina bai, bigarren bertxuan batez ere oso guztaz entitik jo ninten. Konfinamenduak, xabat, e, lagundu egin dizu prestaketetan e, bertxua jardunerako edo, edo traba izan da, edo nola, nola bizi izan duzuzuk? Nik uste alde batetik, e, abantaia da beste batetik traba, eh? E, abantaia denbora nahi beste egin aukelako lantzeko edo nahi hoi oibillatzeko, eta atarraba, bai, e, lantzen giniu nahi ez gineukelako non erakutsi edo non progatu behintzatez ikusia behar punzionatzen dut, plaztaik ez gineuken. Orduan, bai, bi aldeoik ez, aldeon bat e, denboga gineukela, lantzeko, eta beste bat, plaztaik ez gineukela, bertxiskolaik ez gineukela, eta, bueno, Pasaren urtean, Xabat, Nafarroakoan lehenparte hartzean finalean sartu zinen, orain gazte esariketetan ere gogotik arizara nabarmentzen. Aurrera begira, zein dira zure helburuak eta erronkak? Bueno, nik uste dauketen, adinekin eta dauketen, bertxo, ibilbidekin edo zin dutela ikaragarrizko elburuk jarriaz, nik uste elburu normalak eta beteak ezkenak ez, eh? oin arte bezela bertsoetan gustoa seitzen baina gero ta hobeitea, gero ta eh ezagite ze ofiziotan adibidez genteak e, iba ikusten ez ditu gauzek bidekiriki eh alternativa kolako ezagite ez eh ez? e, landu geio bertsoak ez baina arte zen eh bukaera pentsatuta bertsoain baina bueno ikusten da denboakin ikusten da ez dela bakarrikoi bertsoaritza ez e, badaudela lan geio ariketatan iteko ta bueno orti gain daizuain naiko nuke beintzat gehien bat plan du hein nuke ba behondaizuela egiten ari lanagatik ekarpen ederrak egiten ari zara zure gaztean eta segi holaxe eskerrik asko etxean dezun ari esko emanda elkarren osagarri ikusten zaituztenik eta <gülüyor> eta maixuta ikase bikainak etxe berean segi holaxe eta ta zorterik honena zure zure ibilbidean eskerrik asko berden zorionak xabat eta utzi urri Ja, kastan. Ja. Lenguastean genuen aitakako liburua Palategia Ilargiaren alaba e, kokatu genuen amu aste honetan bidatz bilanoa aspaldiko lagunari bota dioguta berak Ozka Iruinatik Entziriak ere serki, ez lo kanta, ez olerki, entziriak ere serki, egon Ederra da, aitzakiak gaitzaki aitzaki, arrazoiak arrazoi alako lagunak berreskuratzea. Badaki gupeti hor daudela, naiz eta denbora askoan, ba, hilekin e, itzik edo solasik ez gurutzatu. Ba, nik laguntasuna hortan ez, onarritzen dut, jakitean ez, e, ba... Harreman asarriagoa izan edo noizean behingoa goa izan, hor ba, daudela eta beti erantzuten dutela. Bartzelnatik guelta aritua egun, bidatz bianu baka zidaria Naparroan da, Iruñean. Eta hauixe, berak oraintxe hori delako egin diogun galdera, ze liburu daukazu oraintxe eskuartean, hauixe, bidatz bilanoak oraintxe eskuartean duen liburua. Kaixo, ni bidatz naiz eta iruneko alde zaharretik hitz egiten dizuet, nideologelatik zehazki. Mesanotxean hainbat liburu ditut bilatuta, baina orain eskuartean dudana aitaren etxea da, karmele jaiorena. Hori aribait naiz egun irakurtzen. Aspalditzero sinuen, lagun batek alkatuta hemen Iruineko liburu denda batean eta zatitxo hauekarri ekarri nahi landizetona. Eta konturatzen zara Amaren aurrean ume bat zarela oraindik. Amar urteko umearen ahotsa ateratzen zaizu, Amaren aurrean lehertu egiten zaizu itazle famatuaren edo gizon intelektualaren maskara. Bilozik Geratzen zara, zure beldur guztiak ageri dira, zure hauldade guztiak. Inoiz onartzen eta erakusten utzi ez dizutenak. Eta zure norberekeria ere agertzen da, amaren aurrean. Berarekin aserretzea eragiten dizun zeureko ikeria hori. Agian, zure benetako ahotsa agertzen da. Gizona hotxaren nazpian dagoen umearena. Beldur den, umearena. Agian, aita eta biok, ez zaretea indiferenteak. eta itxasua Bona biluru, eh? Iargiaren alaba eta aitaren txea mm -hmm. Toti Martinaz delezea eta Karmel Ejaiu <tutatu>, Zanbat biot, mutilatu Bidatz mila eskerrek goxo-goxo zureitzak gure gana, bitaltzea <tutu, tutu>, diputatu Nola gauden begiratu eta eskuak ondoratu ez ondoratu eta eskuak ondoratu Ekaitz geitezen... eta gonbite ingo diegu e, Beasa ingo eta goierriko irakurlei eta irakurtzalei e, konfinamentuak itxialdiak ere eragina izan du Beasa ingo eta inguruetako irakurle taldeetan eta neurri zorrotzak jarraituz, baina behasa ingoak nahi izan du e, ikasturtea bukatuta itxiko duztaian urtero memorio kin, historikoarekin izaten duen itzorduarekin. Baina nik uste beharra ere badugula ezta. E, Ilabete asko dara matzagu, irakurtzen, nor bere etxean, bakarrean, isiltasunean, eta gustatzen zaigu ezta, e, lehen gustatzen zitzaigun, eta oraindik ere gustatzen zaigu eta behar du ez, behar dugu bakarrean irakurtzen dugun hori ba, partekatu ez, e, besteekin eta ikasturteari ba, horrela ez, e, zurtziaz eta segurtasun neurriak betez jakina, baino taldean emaneiko genioke bukaera eta zerroberik e, memoria historikoaren inguruko liburu eder bat, hizpide hartuta baino. Aurten Xabir Montoiaen golgota, irakurgai Eta itzordu asteleen ustailaren hogeita zazpian arratxaldeko bosterdietan igartzan. Ba iruditu huak ere mugak hogeita zazpian behar zeen eta inguruetan gertatukutakoak gogoratuz. Horo omen egiten da urtero behaseingo memoria historikoaren e, ikurraren inguruan, aurten ez da alako ekitaldi ofizialik izango, deia eginda, herritarrak eta ingurukoak e, ba, beren kabuz bertara daitezen eta lorerik edo jarren ahi baute jardezaten, e, ekitaldirik ez da izango, baina guk eguna bera mantendu dugu ba, itzordurako guztaiako baita zazpi. Arretxaldeko bosterritan elkartuko gara egartza jauregian, mintzaga izolas gai Javier Montoiaren golgota liburua. Behasango irakurletaldearen aurtengo ikastu ze berezionetako azken saioa. Liburu irakurri bat inguratu, lasai eta irakurri ez bat ere inguratu. Ederra izaten lako, kompromisozkoa Azken saio hau ere. Azken hau ustajekoa urtero memoria historikoaren inguruan. Ala azten dago Golgota. Euri ari zuen. Ongi gogoan du felixak. Afaltzen aztekotan zeuden. Euriaren hotxak isilduko zuen autoena. Atean jozuten, gogor. Beneta berriz. Fusilaren ipurdi azko. Bereala zabaltzen ezbazieten atea bota eginen zutela mehatsuka. Zatitzen arizen hogia eta labana maigainan utzi talasei goteko eskatu zien aitak. Irekitzera joan aurretik. Amak eskuan zeukan burruntzalia baztertu eta alabak bildu zituen bere inguruan ondarrean sartu ziren garraxika zerbait esaten saiatu zen aita ezin gibelera radan givelera eroridad nafarroans begira Horriak Auen zu haitzetik Egan Gurrun eskila Dandaka Erratzuko Dorrean Golgota Xavier Montoya Eta nafarrizatea Guzten zuten Gaztelako Kintatika negu Txoriak hauen zu haitzetik egan Urrun ezkilak dandaka erratzuko dorrean Ekaiz gaur konbitatu berezi zibadaukago hemen estudioan? Maiaren bueltan justu justu mikrofonora iristen dena. Norrote da, norrote da, hori da. Gure galdera. Eta ausartzen bada kanturako prest. E, daukagu gaurko azken kantua bion eskutik, eleder kaixotan etorritakara. Kaixo. Aixo. Egun on. Zer kantatuko degu saioari agur esateko? Astuaren kanta. Astuaren kanta? Bai. Asi, asi. Ni beste batela kopresnonen betaurrekoekin burua chapellata gawardenarekin ilusea eta pivotearegin iskatarenkonin zen hotso ederekin asoka santieran txistasoela hontipolibasoka hanseri sonian asto asto huntzengoko osea Gaurara, hantzi polipasabkan, hantzi irri soñean. Maishuak esan zion. Eserri ese lulean, espaitzara kabitzen maiean. Onda eguna enguna, hiri astua astu apolte deno futbolean. Bari bateko zuen, aztoa burua. Lulere erorizen, iltzeko zorian. Azkal ditu genion, zendagileari. Baitan onostiako, ambulantziari. Rinkinik handagon, azto gaizuari. Ezen egin, nioke, len bailen etorri. Bikain, bikain. Orisheto katzen da, kantotu da gero dantza?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 Bueno, Beñet Torrita aprovecha de marco de guta irurteko mutiko ederronek badauka beste kantu bat prestatua Amarekin kantatzeko. Bueno, esango dugu norbaitek larun bat goizetan etorri nahi badu segurire igratira bere kantu, bertse edo idatziak irakurtzera bateak Zabal Zabalik ditula, eh? Itaka sormen eta sorgin gune da eta ateak betik Zabalik inork mikrofon aurrera etorri eta gurekin Bereak partekatu nahiko balitxu, ba, gupozik. E, Bagoa, zele derbi garren kantuarekin eta honekin bukatuko dugu. Bai? Bion artean? Bai. Venga. Oinezela iberdean Ilazo bazerean Gai hurrak ditut maite Takezan usteina Itxasbazterreko, urra zikustietan, garbitzen dutari ma, ametxez polikia, euskal, betea. betea oso no? euskal herri osoko, mm. Meni guztietan, etxean haorkitzen naiz, amaren besoetan. Venga biok! Lundan etxanda, goruntzegira, go nio hartzen naiz, sumait ez daiturala. Eta ikara garri <laughs> Nola maiteko duba, Maximea, ikaragarre? Oinezela iberdean, itxaso bazterrean, galio urrak ditut... Gaurko saioari agurrezateko kantua huxe... Eberetan, Eberra. Zorotan belderen asfaltikokantua zenbatetan eta zenbatetan eztuain artean izan dugu na? I gustietan garbitzen dut ari ma. Eladera eskarek gehiago? Bai. Muxa ondi ondi bat? Bai. Amunari eskainiko digu kantua? Bye. Amun egindantza, egindantza eh? Ekaitzuko lakorik etzen nuen egiten? <laughs> ez, ez, horatzen bintzat ez, ez, hola eta irratian arekutxeago Ikaragarria irutzen zait, ez, ondo kantatu duen eta eta iru urterekin, hainbeste ba, darts eta hainbeste letra goitik bera ba, buruan izan eta kantatzeko gai izatea, ba, ederra da Amaren beso Molo bueno, kan de reunekine, aio burren guangaiago? Urrengoan guangaiago? Bichartean izan sorionchu, aio? Aio? Aio? Galerriooko mendi guztietan etxean aukitzen naiz Amaren besoetan Lurderdeanettzen da Gorrunz begira Ni hartzen naiz Zummaite For the love